П'ятьох солдатів і Радиста, Охріменкового і Овчаренкового дружка. Невже обер вірить, що з тим Радистом може зустрітися десь тут, у своєму тилу? Мамонька пересохла в горлі, і він колтав слину, яка здавалася йому такою гіркою, як бігулка Хініну. У вас надто пізно. Пробуджується почуття розкаювань, що перебігли до нас. Раптом промовив голосом прокурора обер-штормфюрер. Пізно. Я це розумію, хоча не шкодую, що прийшов до вас. Поквапливо запевнив мамонько і зітхнув. Градистові, років двадцять. Не виглядь зовсім, хлоп'як. Не розумію, підняв палець Вундерліх. Ну, зовсім хлопець, але високий, круте. Ось такий лоб. Маменька подивився на свої стулені чотири пальці. Чорнявий, чубики їжаком. Очі великі, чорні, пронизливі, але добрі. Стоп, застеріг мамонька оберштурм Як це пронизливі, добрі. Він щирий, душевний хлопець, таким його вважали в полку. Це й відповідає добрим очам. Та я бачив ті очі хвилини суперечок. Тоді вони пронизливі, не знав і сам, як пояснити мамонько, позираючи на оберштурм який щось записував до свого зушита. На лівій руці тущу витатуюваний якір, родом із Харківської області. Здається, 5 серпня його село взяла Червона армія. Нащо я все це кажу німцеві? Прорадиста. Я ж більше нічого не знаю а німці подумають, що обізнаний з тими ділами, заради яких радиста взяли у Ленінград. Та слово не горобець. Обер-штормфюрер Вондерліх старанно записував, і мамоньку зрозумів, які важливі для німця були саме відомості про морячка-радиста, про підполковників, котрі приїздили, щоб узяти знавців німецької мови. «Шкода, що той радист з Харківської області», – зауважив обер-штормфюрер. Ще й ще мамонько збагнув, як далеко за о той початок, коли було покінчено з Охріменком і Овчаренком, зайшов він у своїй помсті капітанові Кротову, в бажанні більше не ходити в атаки. Вороття назад... Ніякого Фюрер Вондерліх Шкодував, що радист родин із Харківщини Бо фронт стояв на Дніпрі А Харків вже недосяжний для ока І довгих рук німецької контррозвідки Яка б по назві району, по призвищу Неодмінно знайшла б матір того радянського парашутиста Маменька раптом проняв жах. Його рідна теж десь у селі, яке під владою німців, а може і в партизанській зоні. Що йому зробити, щоб мати не стала причетною до нього особиста? Він захвилювався, здихав важко, на чолі виступив під. Такого з ним не бувало. Хіба тоді як капітан Кротов вихопив пістолет, погрожуючи розквітатись. Що з вами? запитав обер штурм фюрер, наливаючи з глечика у череп'яну чашку води. Пане офіцер, коли, ласка, скажіть, де моє місце, як полоненого? спитав. А, -а, -а, -а ось що вас хвилювало?